Даю тобі, каже, часу до ранку, аби забратися з миром геть, інакше все розкаже тобі, червоний, він дав мені шанс, гаркнув раптом. Цей нікчем в окулярах, якому я свого часу дав шанс кимось відчути себе в цьому житті, кимось важливим, значити щось для самого себе, та хай би вписок плюнув, ніж таке. А тобі чесніше було застрелити Зенка ніж стовхати скручі. «Мовчав би краще про чесність. Знаєш, червоний, навіть не через тебе все. Тобою теж крутили і грали, мов циган сонцем. Послухаєш іще?» Він перевів дух. «Я після виступу пана Калюжного поміняв своє до нього ставлення. Навіть вирішив прийти ось сюди, у цю квартиру, поговорити з ним. Знайшов привід, приніс книжки, які він залишив, на катедрі в ліцеї І ось тут, тицьнув на комод Побачив цікаву знімку. Наш калюжний Тільки молодший В офіцерській формі Поруч ваш ворон Теж молодший Так само в однострої Вони служили разом І обоє вдавали, що не знають один одного Ворон не випадково Тоді з'явився Нас вели на повітку, Мов цуценят мокроносих я теж глянув на тепер уже порожній комод. Пригадалося, калюжний устиг покласти одне з фото лицем донизу. Ми не мали побачити того, що випадково потрапило на очі Дорошу. Я не люблю, коли мною користаються отак, у темну, без моєї згоди. А Дарина? Що, Дарина? Вона дуже вчасно направила мене на істинний шлях. Її цікавили ворон із калюжним. Ти, червоний, трошки дрібніший, але все одно докупи підходив. Вона легко погодилася вивезти з гри тебе, Мироне, бо ти нікому розумієш, нікому крім мене ніколи цікавий не був. Я подумати не міг, що вона і мене зрадить. Тому прихистила тебе ось тепер? Провину відчувала? Мені до сраки, що вона там собі відчувала. Я прийшов і виставив рахунок. Зенку теж? Як і тобі? Ну, все почули? Чорт, усе ж змусили сповідатися. Зараз не згадаю, хто з нас перший угадав його стрімкий рух, Данило чи я. Бо дорож справді взявся забивати баки. І коли накрутив пружину, спритним жестом рвонув пістолет із кубури, яку під час історичної розмови встиг таки непомітно розтибнути. Тренували його добре, нас не гірше. Червоний ступив у бік, виходячи з імовірної лінії вогню. Коли він вихопив револьвер, я не помітив, бо тягнув свій. Та все ж Данило випередив на частку секунди Дороша й мене. Стрельнув один раз. Відразу в голову. Руки Дороша злетіли вгору, наче крила. Я підскочив до нього, коли він уже впав. А Червоний не затримався більше ні на хвилину. Пішов геть, про всяк випадок – тримаючи зброю перед собою на переваги. Частина 30. Від зими наступного року наші з Данилом Червоним шляхи розійшлися. Думав, зустрінемося колись. Час показав назавжди. Вийшовши тоді з Кременця, ми якийсь час ще повоювали. Тепер уже з москалями. Але скоро вони придушили грубою силою, змусили відступити, згорнути активні бойові дії, залягти в підпіллі. У листопаді мали випадкову сутичку із совітами, нарвалися на облаву в одному селі, довелося прориватися з боєм. Там я зловив кулю, поранення вийшло досить тяжким, мене переправили до таємного шпиталю. Як Оклигав дізнався, Червоний перебрався кудись на Галичину, а потім дійшла чутка, його там схопили і навіть засудили до страти. Певний час не було жодних відомостей, і я вже подумки із сумом поховав друга Остапа. Аж раптом дізнаюся, утік на етапі, вибивши дошки з підлоги вагона, в якому везли. Де подівся потім, чи пережив війну, хто зна. Ніби чув щось про вояка на псевдо-Остап. Але ж таке псевдобрав собі не один повстанець, та й воронів чимало з'являлося, як до слова, і Миронів. Документ II. Марія Синиця. Рейхскомесіриат Україна. Генеральна округа Волейн Поділля. Червень 1943 року. Частина 1 його насправді Данилом звали. Мені Улянка Волощучка сказала, бо вподобала чутового Остапа, а він її, хоч довго від неї ховався. Та де від неї? Сам від себе. Нашим партизанам забороняли мати романси, І так я чула. За любов могли навіть судити і скарати на смерть. Не німаки, ляхи чи москалі. Свої ж. Бачите, тоді вважалося, що жінка послабить вояка, вплине погано, зачне відволікати від боротьби, ще й стане з часом якісь свої вимоги висувати. Роби, мовляв, вибір – кохання чи війна, життя або смерть. Хоч смертей без романців щодня вистачало, проте жінка додатково провокувала. А уявіть, як діти підуть, у них же батька не буде – Небо бачити його живим. Доведеться переховуватися, мовчати, від кого воно народилося. По селах думаєте легко, коли всі всіх знають та бачать? Отож, ще бовкне чийсь дурний язик, кому не слід, і ось уже по тебе приходять. Говори, наказують, де твій чоловік бандит, інакше дитя при тобі багнетом заколимо. Спробуйте витримати. І не кажіть, що зможете. Не чула про тих, кому вдалося. Навпаки, знаю жінок, які свідомо своїх немовлят душили, аби лиш позбавити себе зайвого тягаря. Засуджуєте? Та прошу дуже. Я своє народила, винянчила, пройшла через пекельні кола, бо сили мені стало, а іншим не стало. І Бог їх простив, думаю собі. Через романси вся та історія і закрутилася. «Не все знаю. Не все на власні очі бачила, не при всьому була. Чула багато від тієї ж улянки, коліжанки моєї. А їй Остап переказував, тобто Данило Червоний. Робив так, бо хотів попередити, убезпечити її та й себе заразом. Вона ж вважати не хотіла, бо молода була, хай старша за мене на два роки. Софійка Левада ще на рік більше від неї мала і ось хто нічого нікого не боявся. Час показав, Остап наймудрішим виявився, коли в бій ішов без страху, але від любові тікав, мов від холєри. Партизанка того вимагала, інакше не протрималися б наші хлопці так довго. Це я нині, уже як багато пожила, і можу назад глянути розважливо, з розумінням говорю, як молоді були, жити кортіло і любити ні на кого не озираючись. Війна війною, та що зробиш, як душа разом із цілом просять? Про Софійку? Чого їй боятися? Батька в 39-му, що й на німці на Польщу напали, забрали до війська, бо служив раніше в польській армії, мобілізували, а в першому ж бою загинув від німецької кулі. Уважайте, німаків били. Матір у літку 41-го оскалі замордували, Хтось доніс, що бачив у неї бандерівську листівку. Так забрали і завезли до Луцька, в тюрму. Три тижні по тому совіти вже тікали, німаки заходили. Як відчинили ті тюремні підвали? Матір Божа, трупів гори! Софійка їздила матусю впізнавати, тіло дозволили взяти із собою для поховання. А меншого брата вже ляхи замордували зимою 43-го. Завіщо ніхто не знає, та хіба їм треба було приводу тим ляхам? Отак так лишилася Софійка жити сама, поки тієї ж весни до неї рідна тітка Поля з малим сином не перебралися із сусіднього повіту. Там поляки наскочили, село пограбували і спалили, багато люду повбивали. Жінка з дитиною пересиділи в лісі, два дні боялися носа виткнути. Повернулося на згарище, добре документи вдалося зберегти. Поля, мов, знала, окремо в дворі прикопала. Отак, у чому були, до нас у вербичне причовгали. Мешкали тепер із небогою разом. Ще в неї стрейко десь на залізниці працював. Ось уся рідня. Нічого ми тоді не знали про таємне Софійчине життя. Вона ж своєї сім'ї хотіла. Господи, та якби й знали, нічого поміняти не змогли. Вони обоє зі своїм другом кленом голови втратили, берега пустилися. Усі по тому мали, і червоний найперше. Мені тієї весни виповнилося сімнадцять. На хлопців раніше задивлятися зачала, нічого лихого в тому не було. Хай собі війна проклята чотири роки тягнулася. Люди до всього звикають» а ми в селі ще раніше призвичаєлися до різних негараздів. Наше вербичне ще українським було, але поруч – польська колонія. Звідти набігали, ще як я малою була. Чотири рочки мала, та в пам'ять добре врізалося. Хапає мене мама, тікаємо зі старшими світ за очі, добре хоч недалеко від узлісся хата наша стояла, бігти близенько. Поверталися, як ляхи свої чорні справи скінчили, і мама не просила, наказувала, гримала на нас, аби не дивилися на кров, сльози і горе. Звикли жити в страху. Скажете, погана звичка? А я відповім, не найгірша, коли всі довкола вороги і тобі зла бажають. Ясніше відчуваєш небезпеку, вчишся уникати, обережнішим стаєш. Це називається «виживати». І так багато хто вижив, завдяки страху усупереч йому. Ось і я спершу навчилася боятися, потім переборювати ті страхи. Так у мене в щубу моїм вийшло. Хрестили його Іваном Дубняком, був на три роки старший за мене, і втік разом з іншими хлопцями, коли перші совіти мобілізацію почали до своєї червоної армії. Повернувся з німцями разом, тобто за німцями. Записався в поліцію, отримав гвинтівку і ходив селом дуже важний. На той час німецька влада по селах ставила українців старостами. Самі ж у справи втручалися коли-неколи. Сиділи переважно по містах і містечках, де були гарнізони, Могли нагрянути в ближні села. До нашого ж вербичного трохи їхати. Та де, навіть не трохи. Тож від «Гебітс комісара» Сюди приїздили, як виникала нагальна потреба, чи особисто донести нове розпорядження, чи покарати за його невиконання показово. Примітка. Геббіцкомісар або окружний комісар, чиновник німецької окупаційної адміністрації під час Другої світової війни. Керував округою, мав повну владу над місцевим населенням та його майном. Тільки все одно ми вважали тутешню владу чужою, бо староста й поліцаї, хай там як, а німцям служать. Але в травні 43-го все враз помінялося. Сказала б, і з ніг на голову стало. Чи правильніше буде з голови на ноги? Бо сільські поліцаї, хто з українців, раптом ніби за командою, мов би почали розброювати німецькі загони. Стали багато говорити – про встановлення справжньої, української влади і про початок великого збройного опору. Іван Дубняк уже не раз пускав мені бісики на вулиці, навіть заходив до нас на свята, коли з причиною, коли без. Я ж боялася мати бода якусь справу з поліцаєм, бо чула, як ставляться до дівчат, котрі крутять із ворогом. І раптом він уже не ворожий посіпака, а наш вояк партизан. Поки приходило таке розуміння, Іван разом з іншими колишніми поліцаями пішов до лісу. Святе місце, як кажуть, порожнє не буде. Замість них німці привезли поляків із їхньої самооборони. Тепер вони стали владою по селах. Пам'ятаю, незабаром з'явилися листівки, польської писані. Їх підкидали всюди, де могли бачити самооборонці. Мову в нас усі добре знали, тож читали самі... Коли знаходили За це скарати могли Та все одно збирали ті відозви і ховали Зараз дослівно не згадаю Але загальний зміст такий Гітлер залив слізьми Та кров'ю Польщу Німці потоптали чобітьми Польську гідність і честь А тепер велять усе забути Наказують убивати своїх братів Польських та українських партизанів А в них один ворог Німці зі свастикою Один кат, кривавий Гітлер Ще закликали поляків робити, як українці. Отримано від німців зброю, проти них же розвертати. Гасла правильні. Лише шляхи мало їх слухали. Тоді ще не зовсім розуміла, а нині, напевно, вам кажу. Німці робили все, аби ще більше нацькувати поляків на наших, а українців на поляків. Мали з того більшу вигоду, щойно дістали від москалів під Сталінградом і ті почали тиснути всією дурною масою, звірячою силою, стратами, при тому не рахуючись. Ми вже знали, які-то вони совіти, наковталися до нудоти. Крові плювалися два роки, поки Гітлер їх не вигнав. Та де, ліпше не стало, бо німаки теж крові пускали. Ще й поляки не вгавали. От так жили між трьох вогнів, озираючись на всі боки. З четвертого наша партизанка – Ось кому тоді вірили. Хай там як, страшно не жилося, усе одно до літа 43-го терпіли. Улянка Волощучка найбільш грамотна серед нас була. Колись у місті навчалася, тепер же звідки лязь добувала підпільні листівки і газети. Радіо заборонене, та й не почуєш по ньому тих новин, які вона переказувала. А на Східному фронті москалі вже сильно товкли німців, ще трохи дотиснуть, Побіжать вони звідси геть, мов налякані щурі. Отоді влада на терені остаточно перейде до нас, казала вона. Німці стануть слабшими, повстанча армія поверне собі втрачені землі, закріпиться, хай з нами рахуються. Так буде, казала вона переконливо. Адже не лише німців вимотоє війна. Совіти так само багато втратять, слабкішими стануть доведеться зважати на українське військо і українську владу. Їх змусять домовлятися і поступитися. Мені вже потому, на еміграції, чоловік розповів, прості люди по селах та містах зеленого поняття не мали, що Сталін на той час уже таємно пообіцяв полякам повернути до воєнні кордони. Не дурив, ясна річ, про те, хто знав тоді. Одна з умов для поляків – не дати українцям закріпитися. Усі ми на своїй землі заважали. Ну, на початку літа навіть той крихкий спокій, який мали, втратили. З дня, як польська поліція разом із німцями зачала грабувати вербичне, та історія закрутилася. Частина друга Приїхали раненько. Чотири відкриті вантажівки. Їх супроводжували німецькі мотоциклісти. Скільки я не рахувала, та й не думаю, що когось тоді цікавила кількість. Люди іншим переймалися. Ляхи по хатах пішли. Німецький офіцер стежив, аби діяли, за інструкцією і виконували наказ. Уже як народ зігнали на Майдан перед церквою та сільською радою, зрозуміли. Увесь час, поки польський вій тут керував, Їхня поліція збирала відомості, що в кого є на господарстві і скільки у вербичному молодих хлопців та дівчат. Тепер почали все забирати. Пан староста заявив, у місцевих на руках лишилося майно, яким вони незаконно заволоділи, коли українські бандити змусили поляків, законних мешканців своїх кресів, залишити село під страхом смерті. Примітка Креси, окраїни давньої Польщі, зазвичай проукраїнські землі. Усе мають негайно повернути. Далі поліцейські під німецьким наглядом потягнули з хат усе, що знаходили: кожухи, пальта, спідниці й блузки, піджаки й дитячі черевички, чоботи, плащі, навіть добротні валізи. Ще мішки, швадські машинки й перукарські якими волосся стрижуть. Як скінчили, староста знов вступив наперед і проголосив. Тепер вербич не повинен виконати норму і здати продовольство на користь німецької армії. Тут уже несли борошно, цукор, сало, картоплю, усе, що визначали харчовими надлишками. Нарешті слово взяв офіцер і староста переклав. Ті, чиї прізвища зараз будуть названі, мусять узяти найпотрібніші особисті речі, аусвайси та вантажитися в кузови. «Радійте! Маєте велику честь працювати в Райху!» завершив промову німець. Потім староста читав список, і з кожним прізвищем жінки вили й голосили. «Утекти ніяк! Автоматники і поліція щільно оточили Майдан. Тих, хто не виходив сам, Витягували з гурту за руки за ноги, чи навіть за волосся, як Софійку. Коли назвали мене, вийшла сама, стала поруч із Улянкою. Мовчки чекала, поки не зібрали два десятки інших, і сумний досвід підказував, цим не обмежиться, повертатимуться знову і знову. Після грабунку речей лишилося небагато. Узяла перешиту нещодавно сукенку Старенький плащ, змінну білизну. Приховала шпульку ниток та голку. Напевне, доведеться щось лагодити. Обійняла заплакану маму, кортіло довше побути біля неї, бодай на кілька хвилин. Та поліцай сіпнув грубо, відштовхнув. І матуся бігла за нами до машини, як усі решта рідних. Близько не пускала нікого. Уляна і Софію. Вже сиділи в кузові, подали руки, затягнули. І вже там я звернула увагу. Нас якось дивно розміщають. Усередині кузова вздовж бортів стояли вузенькі дерев'яні лавки. У нашій машині, другій у колоні після головної, зібрали самих дівчат, розсадивши на ті лави. Ми дивилися одна на одну, крутити головами заборонили, Узагалі всякий рух вважатимуть спробою втечі, стрілятимуть без попередження і виконують погрозу жодних сумнівів. Між нами на мішках і торбах із харчами мостилися німецькі автоматники, так само розмістилися вони в інших кузовах. Спереду і позаду – мотоциклісти, офіцер в авангарді, в колясці задоволений собою і зосереджений водночас. Переможець! Процідила тихо Софія. Хоч як старалася, Усе одно почули. Найближчий до неї солдат Звелів замовкнути, Бо гірше буде. І вона демонстративно стулила губи, Ті аж побіліли. Сиділи мовчки, Коли колона рушила. Навіть одна на одну намагалися Не дивитися зайвий раз. Куди везуть, почули раніше. Та й іншого варіанта не було. Ковель. Залізнична станція, потім телячі вагони, уперед, на захід. Машина стрибала на горбатій грунтовій дорозі, починало припікати сонце. Пережити вже не страшило, а стомлювало. Тримаючись за дошку лавки, я примудрилася заплющити й очі, і навіть трохи задрімати, спершу опустивши голову, потім примостивши в уляни на плечі. «Скільки їхали?» Не знаю. Ніби рухалися, проте час наче завмер. Аж раптом десь попереду вибухнуло. Відразу вдарила довга автоматна черга, потім ще одна. Ми всі закричали хором і раптом побачили націлені на себе дула. То солдати, що збилися в кузові, наїжачили зброю, не дозволяючи нам ані впасти, ані бодай пригнутися, рятуючись від випадкових куль. Нами прикривалися. Ось коли стало ясно, для чого нас, бранок, розсадили саме так. Живий щит. Але ж усе одно колону атакували. І в тому, що то наші партизани, я не сумнівалася. Вантажівка зупинилася на повному ходу. трусонуло сильно. «Лягайте, дівчата, лягайте!» завголала на всю силу легень Уляна, перекрикуючи канонаду. Я ще нічого не зрозуміла, а вона вже падала просто на найближчого до себе німця, водночас рукою, потім усім тілом, відводячи вбік виставлений уперед автомат. Такого виверту німець не чекав, але все ж устиг надавити на спуск. Коротка черга вдарила в бік сусідові зліва, той загорлав від драптового болю, сіючи паніку. А ми вже навалювалися на солдатів за прикладом Уляни. Скажу тільки за себе, не думала в мить ні про що. Повалилася між солдатами, кричачи криком, накривши руками голову, відразу відповзаючи в той кут, у який було можливо. Бій лунав тепер десь над нами, і солдати, голосно лаючись, топчучи нас кованими щобітьми, виборсувалися з живої людської купи, сипалися через борти. Не помітила, як вистрибнув останній. Ми, бранки, лишилися на дні кузова самі і почали сповзатися, збиватися докупи. Крики, примовлені в голос молитви, знову налякані вигуки, хтось кликав маму, усе змішалося. Її за голосінням не помітили, як раптом довкола стало дуже тихо. Першою оговталася Софія. Обережно, дуже обережно підвелася, спершу рачки, потім навколішки. Вистромила голову над бортом. За мить десь поруч почули стурбований чоловічий голос. Е, дівки, ви там усі живі. Відразу інший бадьорий. Слава Ісусу Христу. Аж тут Софія вигукнула дзвінко. Клене, клене, і спритно, вправно не стрибнула, перелетіла через борт. Частина третя то справді був партизанський відділ. Хлопці займалися своїми справами і, здавалося, не зважали на нас, звільнених полонянок. Частина перевантажувала харчі з кузовів на підігнані підводи. Інші тягнули трупи німців докупи, найперше знімаючи з мертвих чоботи, ремені, забираючи зброю. Кілька вояків окремо поклали своїх загиблих. Дехто з дівчат – Уже бентував поранених. Керував усім худорлявий, але не хворобливий, навпаки, міцно збитий командир, чий вік складно було визначити на око з першого погляду. Він видавався старшим за свої роки, скільки б не мав їх насправді. Споглядав за всім із-під примружених очей, і складалося враження, на силу стримує себе від якогось шаленого вчинку, на ньому був добре підігнаний однострій із нашивками на манжеті, котрі, напевне, означали ранг, але на тому я не зналася. Згодом почула. Він чутовий, Тоді ж намагалася уявити його в цивільному костюмі. Нічого не виходило. Здається, коли народився, замість пелюшок його відразу загорнули у військовий одяг. Мав широкого відкритого лоба. Як повертався, аби дати чергове розпорядження, бачила карбований профіль, невеличку горбинку на носі. Але все ж командира відволікала Софія. Точніше не вона, а вояк, котрий стояв поруч із нею, тримаючи за руку. З першого погляду зрозуміло. Зустріч, може, і випадкова, проте знаються ці двоє давно. І командирові все це не подобається. «О, ти ба! Хто тут?» – почула раптом біля себе. Озирнулася на голос і не впізнала цього партизана з короткою, незграбно стриженою головою, проте з густими вусами. «Не пізнала, синичко?» – запитав він, збивши на потилицю мазипинку. «Чекай!» – здогадалася я. «Дубняк! Іван Дубняк!» «Друже Чубе, потім знайомих пошукатимеш!» «Часу мало!» – гаркнув командир. «Слухаю, друже Остапе!» – відповів він слухняно, підморнув мені. «Чула? Ще побачимося? Переговоримо!» Щойно відійшов, як поруч опинилася Уляна. Вона, дивлячись просто на командира, продзвеніла. «То ти строгий той самий Остап, про якого, кажуть, із заліза зроблений?» «Можеш помацати!» – командир мовив так, не знаючи нашої Уляни Волощук. А вона запросто ступила в притул, торкнулася долоною грудей, відійшла назад. Брешуть! Жива людина! Серце стукає! Усе відбулося при глядачах, і хлопці, хто побачив, дружно риготали. Остав же закусив нижню губу, на коротку мить переставши бути суворим вояком, обсмикнув кітель, поправив мазипинку. Хотів сказати щось, але випередили. «Глянь, яка бойова, друже Остапе!» Вигукнув партизан із Борозенкою відвіз на правій шоці. «Може, бери у відділ? Німаки розбіжаться, як почують». «Чого ж?» відразу включилася в забаву Уляна. «Зброю дасте? Тоді розбіжаться». «Зброю в нас не дають, її в бою беруть», спокійно мовив Остап. «Уляна й тут не розгубилася», побачила біля заднього колеса вантажівки карабін, досі не помічений ніким. Нахилилася, підняла, клацнула затвором. «Маю! Взяла!» «Бойова друже Остапе! Бігме!» – не як і з віспою. «Примітка! Бігме! Уживається для підтвердження чого-небудь або запевнення в чомусь, тощо. Розмовна!» «Ти, друже Оводе, маєш що робити!» Командир не був налаштований жартувати. Овід повернувся до роботи, а Остап обвів поглядом звільнених дівчат та хлопців. Усі, крім Софії, навіть ті, хто перев'язував поранених, нарешті збилися докупи. Софія ж не відступала від свого клена ні на крок. Я перехопила Остапів погляд, він став холодним, щойно перевів його на цих двох. Клен легенько відсторонив від себе Софію. Щось прошепотів їй на вухо. Вона слухтяно відійшла до інших, натомість Клен рушив у протилежний бік, намагаючись вийти з поля зору командира. Між ними щось відбувалося. Ще до вечора про все дізналася. Частина четверта Дівчат Семеро Щойно дісталися до Упівської бази, уже по обіді, чотовий різкувато, навіть грубувато звелів усім нам триматися окремо. Ми відійшли на край широкої галявини, і я знову відчула себе, якщо не полонянкою, то не надто вільною, справді. Поки йшли, Уляна встигла розказати, не раз чула про того Остапа, хоч не поділилася від кого. Звідти ж знала, то псевдо. Справжнє ім'я – Данило Червоний, особа певною мірою легендарна. Двічі встиг утикти з тюрми, польської ще до війни і совітської, уже потім. Улянку нашу розпитувати про щось марно. З дитинства її знаю, завжди любила туману напустити, чогось не доказати, так трохи вивищувала себе перед іншими. Їй прощали таку слабкість через іншу рису. Мала вдачу знати те, про що інші дізнатися не можуть. І не пліткувала. Усе, що говорила, завжди було правдою. Уміла вивідувати різне, закрите отак, на рівному місці, як хочете, з повітря. Завдяки тому згодом змогла стати цінною, навіть безцінною зв'язковою. Коли стояли і чекали «Бог знає, чого на тій галявині», помічала чуба той надто часто проходив повз дівчачий гурт, крадькома кидаючи оком на мене. Хотів, щоб я помітила, виявив уваги. Я й помічала. Приємно було, чого приховувати. Але так тривало недовго. Раптом хлопці, мов наказ, отримали, розійшлися так, аби не потрапляти нам на очі без особливої потреби. Скоро наблизилися двоє. Червоний та інший вояк. Так само командир. Та, вочевидь, вищий за рангом. Мав старший вигляд, був вищим на голову не лише від чутового Остапа, а й від решти партизанів. Мазипинка прикривала ранню сивину. Я називаюся сотенний української повстанчої армії Мамай, заговорив відразу. Маю наказ окружного проводу не допускати постійного перебування жіноцтва у відділі, на те є причини пояснювати які, не маю наміру та бажання. Але тут він ковзнув поглядом по червоному, котрий мовчки вдивився перед собою. Так само маю і повноваження діяти відповідно до обставин, що склалися на кожен окремий випадок. Повернутися назад у вербичне жодна з нас не може, бо то є ризик бути захопленими знову. У подібних випадках жінки вашого становища Мають бути переправлені в місця, де є можливість залучити до потрібної праці. Зокрема, шватські майстерні, шпиталі, друкарні. Проте, чотири дні тому відділ армії Крайової знищив найближчий звідси хутір, на якому обладнали з пошиття одягу та білизни для військових потреб. Вона відновлюється в іншому місці. Тож, своєю владою я поки лишаю ваше товариство тут. «Вас розмістять окремо. Контакти з вояками бажано обмежити тим мінімумом, якого досить для товариського спілкування. Є питання? Може, хтось їх мав?» Але промовчали. Надто суворо говорив Хорунжий. «Чотовий Остап вас проведе?» – сказав Мамай і додав загадкове. «Він за вас і відповідатиме». Яку саме відповідальність брав за наше дівоче товариство «Червоний»? Не пояснили. Сотник втратив до нас інтерес, пішов. Данилож відвів ще далі за дерева, ближче до місця, де текло мілке лісове джерело. Тут побачили схрон, призначений для господарчих потреб. Якщо зсередини все винести, ми могли розміститися. Нехай як оселець в дійсці, та все ж місця в притул вистачало. Ще до вечора хлопці, яких привів невгамовний чуб, наладнали нам нарид для спання. Настільки широкі, наскільки змогли, ще й у два яруси. Трохи далі звели навіть курник для вигод. І я зрозуміла, насправді людині не так багато треба, щоб відчути себе вдома та в безпеці. Софія весь час ловила на собі цікаві погляди. Попри дівчачі очікування, Нічого про себе і друга клена казати не хотіла. Я думала, соромиться, хоч не зрозуміло чого. Уляна підвечір усе прояснила, дочекавшись, поки Софія відійде. Говорила коротко, бо та могла повернутися в будь-який момент. Але сказати, що дізналася, мусила характер такий. «Завтра зранку Остапа каратимуть», – мовила, зробивши круглі очі. «Каратимуть? Червоного?» «За що?» – вирвалося в мене. Решта дівчат дружно закивали, підтримуючи. «Він роєвого клена вдарив. Порушення дисципліни. Аж до трибуналу». Ми вухам не повірили. «Командир ударив підлеглого? Бути не може. За що?» «Через Софійку». Тут Уляна заговорила тихіше, крадькома озирнувшись у той бік, звідки та могла прийти. Ви ж бачили, ті двоє любляться. Нічого такого, заявив хтось позад мене. А ось я помітила, і я. Цитьте, шекнула Уляна. Хлопці наші знали про напад не на вербичне, готували операцію, збиралися відбити все і всіх. Німакея як відчували, прикрилися нами. Уже не вперше так чинять. А Клен оглядів Софію в кузові Свою, Софію! Вимагав від червоного, чутового Остапа зупинити все, пропустити колону. Завдання не виконають, але життя нам збережуть. Я здригнулося, всередині захололо. Остап хотів, аби нас усіх постріляли? «Бач, Марічко, не просто все», – мовила Уляна повчально. Чутовий виконував завдання. Ройовий думав зірвати його, аби, напевне, врятувати людей. Нас, тобто. Але, зауважила тут же, з нами Софія їхала. Аби її не було, чи спробував би друг Клен усе зупинити? Через жінку операцію ледве не зірвав. Тільки ж дівчата не через будь-кого з нас. Мали над чим голову сушити, то правда. Тому дівчата сотенний вирішив залагодити справу всередині відділу. Покарають обох чутового Остапа, бо вдарив по братима в лице ще й молодшого за рангом службове зловживання. Ройового Клена, бо не підкорився наказу зверхника. Його вчинок тягне на смертну кару, адже Клен повівся так у бою. Проте, мамай, бачите, по-своєму мислить. Софію годилося вислати звідси. Але ж куди її саму? Тільки разом із нами. Ось і чекатимемо, поки в швачки переведуть». Більше нічого не сказала. Почули, як Софія верталася. Не стрималися дівчата, дивилися з цікавістю. Чи зрозуміла, що про неї йшлося, чи ні через утому, хто зна. Мовчки вмостилася спати, занурена в себе. Ми так само довго не вовтузилися, справді день утомив. Особливо по тому, як кожна відчула, дійсно загинути могла посічена кулями своїх. Засинала я тривожно, зовсім не уявляючи, в який бік ця маленька нібито історія далі піде. Та якби уявила, що могла вдіяти, чим зарадити. Отож. Частина п'ята Ранком відділ, окрім вартових та розвідників, Вишикувався на галявині, перетвореній тут на плац. Червоного і клена карали при всіх. Ми розуміли, не бажано підходити ближче, хоч не дістали відповідного наказу. Стали окремо, але так, щоб усе бачити. Софія не зводила погляду з клена, який стояв навпроти Данила по центру галявини зі спорядженим наплічником та крісом. Обоє присідали, а Мамай монотонно лічив. 50, 51, 52. Дійшовши до сотні, зупинив обох. У лункій тиші, яку порушував хіба пташиний спів, промовив Наче слова, вістки, і він забиває кожен молотком. Чотовий Остапе, За грубе ставлення дройового клена, 4 години стійки під крісом на струнко. Слухаюсь, друже командире відчеканив Червоний. Роєвий клене. За невиконання наказу Чутового три години стільки під крісом на струнко. Слухаюсь, друже, командире. Чи мені здалося після почутого вчора, чи він справді хотів, аби його почула Софія? Відділ, розійтися. Перейти до своїх обов'язків». Ми теж повернулися до справ, яких виявилося чимало. Коли же дівчата опинилися при відділі, вояків частково розвантажили. Хтось із нас узявся до кухні, хтось зайнявся пранням, та й легко поранені потребували перев'язок. Ніколи вгору глянути – не те, що задивлятися на хлопців. Та більшість із дівчат тим себе не переймали. Хіба Софія позирала в бік табору і друг Чуб, який був тут стрільцем, напросився тягати білизну й одяг для прання до джерела? Тут ми його полоскали, виварюючи перед тим у великому казані. Біля вогню пекло, і дівчата пралі, у тому числі я, урешті-решт скинули блузки, лишивши зверху в спітніх сорочках без рукавів. Вони відкривали плечі, облипали груди, і, не знаю за інших, я відчувала себе голою, за якою в лазні під'являються безсоромні хлопаки». Того дня стало, аби зрозуміти побоювання мамая щодо нашого перебування поруч зі здоровими молодими вояками. Кілька наступних днів усе було одноманітно і звично. Дівчата припинили хихотіти, ловлячи на собі надміру зацікавлені погляди хлопців, а ті, своєю чергою, поступово припиняли звертати увагу на нас, смирившись «дівчата поруч, проте недоступні». Єдине, що справді хвилювало – поведінка Софії. Уже на другий день після кленового покарання вона вислизнула кудись проти ночі. Це бачила не я одна. Гуляна так само прокидалася від її обережних рухів і не засинала, поки Софія не поверталася. Спершу мені здалося – її нема вічність, сонце зійде по літньому рану, її не буде на місці». Та їй вдавалося піти і повернутися доволі швидко. І ранком я бачила її замрієне, палаюче від щастя, розпашіле не тільки від пари сказана обличчя. За короткий час я почала заздрити. Наша Софійка мала власну романтичну таємницю. Кортіло розпитати, де, коли та як зустріла свого клена, чому досі приховувала, а зараз неладна. Кінець кінцем – Щось незвичне, незнайоме раніше підштовхувало втекти в темний ліс серед ночі отак, як вона, і постояти під зорями. Та хоча б без чубом. Тягнуло до хлопця так сильно, як я ще взимку його поліцая боялася і намагалася обходити десятою дорогою. Він же свого інтересу до мене вже не приховував навіть від побратимів. У тому був певний розрахунок та моя вигода. Чуб убезпечив мене від сторонніх зазіхань, хай не серйозних, звичайного грайгливого флірту без поганих наслідків. Інші дівчата не могли подібним похвалитися. Щойно комусь із вояків випадала вільна хвилинка, неодмінно починалися розмови про життя, дане лише один раз, ризик піти до бою і не повернутися. Відповідно, доволі прозорі натяки – від яких, виховані в строгих сільських релігійних традиціях, дівчата червоніли. Але відвертих домагань усе ж уникали. Червоний за весь час жодного разу не дав про себе знати, помічали його в таборі, та Чутовий здавався одним із небагатьох, хто наклав на себе покуту і навіть не дивився в наш бік. Та скоро трапилася коротка пригода, яка, мою думку, поміняла. Якось Уляна підвечір, коли сонце вже заховалося за дерева, поділилося зі мною таємним наміром. Хочу девербичного проскочити. Тут навпростець дві години. Хай більше трошки. Не набагато. Ще по темному повернуся. Тю на тебе, шикнула я. Заборонено ж за межі табору виходити. Нас тут командир Мамай без того з останніх сил терпить. Тата навідати треба. Уперто правило своє Уляна. Слабував, коли нас забрали. Хто до нього ходитиме? Глядітиме, хто? Ох, Улянко, похитала я головою. Ну, вирвишся, забіжиш на яку годинку. Хіба то глядіння? Маю переконатися, Марічко, що з татом гаразд. Душа не на місці. Нема в мене нікого, крім нього. Волощук колись тримав млин. Поляки якось забрали, лишивши родину беззвичного шматка хліба, після того улянина мама швидко померла, серце не витримало, але за перших совітів млин Волощукам повернули, хоч і не в приватну власність. Проте Волощука неабияк утішила і директорська посада, називав себе державним службовцем і через таку милість став великим прихильником радянської влади. Ще трохи і записався б у комуністи, та прийшли німці і знову забрали млин. Хоч змилостивились, лишили його керувати. Уляна ж ані поляків, ані совітів, ані німців не любила тим сильніше, чим старшою ставала. Через те в неї з татом час від часу виникали світоглядні сварки. І все одно Уляна його любила. Не хотіла, аби помер, як мама, передчасно. Я розуміла, не стримати її. Чого там? Саму теж потягнуло до рідних. Обійняти маму, тата поцілувати, до брата сестрою пригорнутися. Брат від народження мав коротку ногу. Від усіх повинностей звільнили. Найстаршу сестру німці на роботи до Райху за віком бракували. Їм юних треба. Уважала я тоді. Дивом мої живі коли довкола таке страхіття коїться, і більше сумувала, давно ж усіх не бачила. Відмовляла Уляну хіба для годиться, бо скінчилася та коротка розмова тим, що ми разом домовилися збігати на село. Удвох не так страшно, та й порушувати легше. Каратимуть так обох, веселіше навіть, хоч мали надію, удасться нам нічна прогулянка. Не вдалася. Дочекалися, поки дівчата натруджені позасинають. Навіть Софія останнім часом не ходила вночі до свого клена. Падала без задніх ніг, сил не мала після того прання. Спідниці й блузочки взяли в руки, черевики теж, вислизнули з землянки, хутко вбралися, взулися. Знали напрям, і добре було, що поселили нас на віддалі від цілого табору. Можна оминути небажані для нас стежки. Спершу скрадалися, шуму робили не більше, ніж вітерець лісовий, так щасливо відійшли за межі, ніким не помічені, уже тоді звернула увагу Уляна, немов від природи вміє лісом ходити дуже тихо, зливатися з його звичними звуками, тож не дивувалася потім, як почула, що її дорозідки залучили народжена для такого була не інакше, і все одно далеко не відійшли. Той, хто рухався за нами, спершу не давався чути, але враз перестав ховатися. Спершу гілки під важкими кроками хруснули. Майже відразу тінь у місячному сяйві майнула, і ось уже темна постать шлях заступила. «Далеко зібралися?» – почули голос червоного. Я зойкнула, сахнулася уляні за спину. Вона ж розправила плечі, гордо піднесла голову Відповіла з викликом. «Батьків навідати. Хіба то злочин?» Непокора тут є злочином», – сказав Данило. «Зазвичай зголошуватися треба про такі прогулянки. І що, нас би відпустили?» «Ні». «Пач?» – Уляна розвернулася до мене. «Просися, не просися. Треба було нас рятувати, аби тепер тримати. Ми у полоні. Тут усі вільні. Коли так, ми можемо збігати на село?» «Ні!» – знову відрубав Червоний, нічого більше не пояснюючи. Уляна гмикнула. «Ти, друже Остапе, за нами йшов не інакше. Так собі міркую, пантрував за нашою хатою. Замість спати, коли можна, серед ночі до дівчат піддивляєшся». На Данилове лице падала тінь. Тільки я не побачила. Уловила, як після тих слів раптом запашіли його щоки. На коротку мить чутовий втратив звичну впевненість у собі. Не звик отак мати діла з жінками, видно ж по ньому. Справді, чоловіки поміж себе інакше поводяться. Швидко опанував себе, пояснив. «Маю сумнів щодо деяких хлопців. Узяв собі за правило стежити, аби жоден із них чи хтось інший на кого не подумав досі, проти ночі до вас не подався. «Бач, Марічко, маємо сторожа». Уляна шарпунула мене за рукав. «Не смійся, бойова, добре, що я вас зловив, аби хтось інший уже завтра зістригли б обом волосся за непокору. Краще вертайтеся назад, досить другові мамаю, вашої Софії і Клена». «Знає», – не стрималася я, – «але ж Софійці все пробачається, ніхто волосся не зрізає». Вона далі однієї малої галявини – зарослою кругом, не ходить», – мовив Червоний. «З кленом уже мали розмову. Він дозвіл на одруження просить. Уже потрібний папір написав до окружного проводу». «Женяться», – ахнула Уляна. «Не спішна то справа. Поки розглянуть, поки Служба безпеки Софію перевірить, поки рішення буде. А?» – Червоний махнув рукою. «Попри все, тепер вони наречені. Блуду нема». Розкладання так само. Законно все. Уважайте, Софія має права більші, ніж кожна з вас. То нам усім треба зголоситися на шлюб? Поцікавилася я. Нема в мене простих відповідей, зітхнув Червоний. Тобто є одна. Сидіти б вам, молодим та гарним, удома, по хатах. Не встрівати в жодні справи. Але ж так не є і не буде. І не ваша в тому провина. Коли вже маємо, що маємо, ліпше слухати і виконувати накази. Від гріха. І ще одне. Тон раптом помінявся. Ходять чутки, що відбила вас у німців боївка Остапа. Хіба то чутки? то ж правда. Де про це оголосили? Живих не лишили нікого на тому місці. Машини запалили разом із мотоциклами, трупи теж у вогонь. Звідки відомо, що я і мої хлопці, що ти, руки до того приклали? Отож, десь зрада. Кому треба, ті шукатимуть. А ви для себе уявіть, що буде, коли хтось розляпає. Втікачки, яких Остап відбив, у село поверталися. Від вас до мене та де, до всього нашого відділу шлях прямий та короткий. Через батьків твоїх, Марія, через тата твого, Уляна. Повертайтеся, будьте мудрими І вважайте надалі Поки говорив, нас обох наче холодною водою поливали Як закінчив нічого, не питали більше Покірно і слухняно розвернулися, пішли назад Червоний вів так, аби ми на секрет раптом не наскочили Уже як до місця дійшли, аж тоді відпустив До ранку не спали після тієї нічної розмови у день варені були, мов, раки. Частина шоста Нам ніхто в таборі ні про що не звітував. Жоден стрілець, тим більше командир. Про те, що сотенний мамай із роєм охорони вибирається на якусь військову нараду в округ, мені обмовився Чуб. Не пригадую зараз, із якого приводу та значення мало інше. За старшого лишався тимчасово чутовий остап. І це для нас, дівчат, не міняло зовсім нічого. Уже на третій день відсутності Мамая сталася незначна на перший погляд подія. Саме вона привела до наслідків, яких ніхто передбачити тоді був негоден. Софія раптом лишила свою роботу, збігала в землянку, там на швидку руку причепурилося і поквапилося в бік командирського бункера. Уже всі дівчата знали про її намір побратися з кленом. Тому ми перезирнулися цікаво й багатозначно. Невже мають дозвіл? Невже ось-ось рихтуємо весілля? Проте Софія, коли повернулася, була дуже серйозною і не мала вигляду щасливої нареченої. «Іду в ніч на завдання», – заскочила нас. Клен веде рій, підемо разом. Остап дозволив при мені зараз казав, під свою відповідальність. І зброю дадуть? Нічого дурнішого я й спитати не могла. Може, й дадуть, кивнула Софія. Ідемо на переїзд залізничний, де мій стрийко служить. Зі мною простіше на контакт піде. Нині ж знаєте, як люди один одному довіряють. А пощо їм твій дядько? спитала я. «Не маю права нічого більше казати. Софія гойднула головою. Без того забагато вже знаєте. Кому як, а мені в той момент у стало шкода. Вона ж від початку воювати рвалася. Не дарма її червоний весь час бойовою дражнив. А тут, бач, Софії важливу справу довірили. За неї наречений клопотав і поручився. Саме таким мені тоді все здавалося». Вийшли вони, як упали сутінки. Софія не дуже то й прощалася, просто махнула рукою, усміхнулася та зникла в темряві. Ми ж сльози не зронили. Не відали, що більше її живою не побачимо. Наступного дня в таборі раптом почалася якась буча. Ми ще нічого не знали, але вже відчули тривогу. Просто з повітря прийшла, наситила раптом усе довкіл, таке трапляється – Уляна серед нас найбільш усюди суща, тож знайшла привід, подалася до чоловічого гурту і повернулася з посірілим лицем та сумними новинами. Клен у засідку втрапив. Троє з усього рою повернулися. З ним разом. І Софія? Та отож, Уляна ще більше спала з лиця. Через неї все й сталося. Що через неї? Засідка? пояснила Уляна терпляче. «Вони дійшли до залізниці. Софія дядька знайшла, ніби все вдалося. Але він у розмові бовкнув. Її тітка Поля з малим і з вербичного перебралися на старий хутір. Ляхи громили хати тих, хто втік тоді з полону. Наші хати, дівчата. Отепер на наші лиця стало лячно дивитися. І як? Не знаю» перервала Уляна: "Нічого не знаю про те більше". Але старий хутір лежав там не дуже далеко. Зробили гак невеличкий і прийшли. Софія попросила Клена, аби вони дорогою назад туди завернули. Така нагода рідних навідати, гріх не скористатися. Клен дозволив, його довго вмовляти не довелося. А на хуторі стояли німці, і поруч теж Хлопці на силу прорвалися. «Софійкою що?» «Та не знаю я!» Зірвалася Уляна раптом на крик. «Ніхто не знає!» Клен їй перший вилів бігти далі в ліс. Вона не хотіла, вчепилася в нього. Через неї хлопці затрималися. Поки Клен гнав її геть, німаки кільце закрили. «То вона жива?» Мертвою не бачили. Уляна знову заговорила тихо. Чула, Остап арештував Клена, та наче вже випустив За що арештував? Неясно хіба? Порушив наказ, не відразу в табір усіх повів Пішов на зустріч Софії Наскочили на засідку, людей втратили А випустив, бо сам же Остап дозволив Кленові взяти із собою Софію Теж завинив, виходить Хто ж міг подумати? — Треба думати, треба! — Уляна перейшла на голосний запальний шепіт. — Хіба ми тут мало наслухалися, як жінки всім та всьому стоють на заваді? — Ми обтяжуємо. Через нас чоловіки пильність втрачають. Хлопці ось гинуть. — Ніхто нічого лихого не хотів, а бачите, скільки лиха накоїли. Довго ще потім говорили з дівчатами про все.